Szeretettel köszöntöm Önöket, és akkor én folytatnám most a Bori által felvezetett programnak az eredményeivel. Egy kicsit kitekintéssel a kezdetekre, és kitekintéssel az elkövetkezőkre. <kül> Tehát a kezdetekről tudni kell, hogy a védegylettel már nem csak ennek a projektnek a kapcsán, hanem sokkal régebb óta, 2000, méghozzá 2009 óta folyik az az érdeképviseleti munka, ami a helyi termékek, a kisléptékű élelmiszer előállítók, illetve a kistermelőknek az érdeképviseletét kezdte el olyan módon ellátni, hogy elolvastuk az európai rendeleteket, a hazai jogszabályokat, és euh, tudtunk úgy menni euh, döntéshozókhoz, hogy az Európai Uniós jog euh, a kutatásaink szerint sokkal rugalmasabb és engedékenyebb volt bizonyosabb kérdésekben, mint a hazai jogszabályrendszer, és ennek kapcsán euh, egy 53 euh, civil szervezet együtt, Feltes fellépése eredményeképpen, aztán 2010-ben a kistermelői rendelet, mint olyan, a jogalkotókon is jogalkotói szándékkal is egybe, egybecsengve módosulásra került. Ez a munka azóta is folyik. Tehát azokat az apró kis döccenőket, nagyobb fekete jogi lukakat, illetve akár ellentmondásokat folyamatosan a terepről visszajelezzük a döntéshozók felé, és ez, a, ez az oda-vissza kommunikáció igazából én azt látom, hogy mindkét félhálást, még, még a minisztériumban is, főleg a vidékfejlesztési minisztérium az, akivel partnerségben vagyunk több ter területen. Tehát ők is hálásak, amikor jogi Egyáltalában megalapozott ö, ö, mutatást kapnak arra, hogy valami mi miért nem működik, és az lehet, hogy éppen nem vidékfejlesztési minisztériumi jogrendszerbe tartozik, hanem ugyanaz szabályozó, de mondjuk egy nemzetgazdasági minisztériumi, vagy egy egészségügyi, most már remi ö, jogszabályrendszer szabályozza ugyanaz, csak másféle módon, vagy más értelmezésben, és ez innentől kezdve problémákat okoz. Tehát ezeket folyamatában azóta is tesszük, tehát ez volt a kezdet. A kezdet, ahogy elindult, a visszajelzések, a terepi visszajelzések a gazdáktól, a fogyasztóktól tovább erősítették ezt, a, ezt az irányt, hogy ezt valakinek csinálni kell, méghozzá kívülről civil szinten és, és komoly szakmai háttérrel, pont azért, hogy, hogy objektív alapokon lehessen érdekeket felvállalni. A folyamat azután követték egymást az események, így aztán a zökotárs alapítvány támogatásával megalkottuk a kistermerendet módosítás után a Zömében saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű, magánlakóházi szintű élelmiszer előállítás és értékesítés jó higiéni gyakorlatát. Ez miért fontos? Ez azért fontos, mert ez a jó gyakorlat, mint olyan, a minden termék skálán, ipari szinten megalkotásra került. A jogalkotok ugye hoznak rendeleteket és törvényeket, hogy mit, mi, hogyan kell szabályozni, viszont a jóhigiéni gyakorlati útmutató pedig azt mutatja meg egy ilyen szitokszóval fogom mondani, egy HCCP, amit Sokan félnek, de valójában, hogyha mögé nézünk, akkor ez az, hogy a kockázati elemeket hogyan lehet elkerülni. Tehát ez a jó higény gyakorlat azért kell, és azért jött létre az ipari szinten is, hogy ezeket a kockázatokat hogyan tudják elkerülni, illetve hogyha megtörténik, akkor hogyan lehet intézkedéseket tenni az élelmiszerbiztonság érdekében. Amiért meg kellett alkotni a magánlakóházi szintű előállítás jóhigiéni gyakorlatát, az az, mert az európai rendeletben is megtaláltuk azokat, hogy a hagyomány és rugalmasság elve, mint olyan, az élelmiszer előállítás és értékesítés folyamán, az egy EU által elfogadott irányelv, vagy mint mondjak, tehát egy kijelentés, És külön cikkeit fogalmazott meg az Európai Uniós rendelet is, arra vonatkozólag, hogy az a magánlakóházi szintű előállításnak milyen könnyített higiénéi feltételeknek kell meg, ö, megfelelni. És ezeket írtuk le, és tényleg termékskálánként, tehát akár a kenyér pékárúra vonatkoztatva, akár a lekvárfőzésre vonatkoztatva, ha azt a képet nézik, akkor látják éppen az a nem, szakmári nem tudom tudomka szilva, tájfajta szilvánknak egy olyan hagyományos eljárási módja, ahol látják, hogy nem acél, edényekkel dolgozik az előállító, hanem a hagyományos eszközökkel, a fa, az ománc eszközökkel. És ez azért lehet, mert az Európai Uniós rendeletekben is megtaláltuk azt, hogy az ilyen kisléptékű előállítóknál, ami hagyomány által már bizonyította biztonságát, az az biztonságos. Tehát ezt így szövegszerűleg meg lehet találni az Európai Uniós rendeletekben. Tehát ilyenekkel tudunk döntéshozókhoz menni, eredményt elérni, és végül is legtöbb esetben azért a, a, a partnerséget is találunk, mert, mert kellő alapokkal megyünk a, a döntéshozókhoz. No, tehát a jó higiéni gyakorlattal folytatódott a folyamat, és azóta is folytatódik több Ö, több ö, állásfoglalás, ö, ö, módosítási, módosítási javaslat ö, született. Köztük például az élelmiszeráfa csökkentés mellett 77 szervezet állt ki. Ö, ugye itt nálunk Magyarországon 27%-os áfa tartalom van ami, ami tehát így a kis termelői élelmiszer előállítókat alapból megöli, illetve azoknak a piacra jutását, mert nem tudom majd mennyire lehet ezt így követni. Nagyon nehéz kommunikálni, jó példákat találni külföldről, mert teljesen más fogalmak alapján dolgozó könyvviteri, számviteri rendszerek vannak. Tehát a fogalmakat sem tudjuk néha sokszor megértetni, hogy ki mit ért alatta. Tehát ha egy áfalanyi mentes termelő... Nullás. Bevisz egy boltba egy terméket, ha a boltos, és egy tájboltra kell gondolni, tehát mondjuk most ez már nem a közvetlen értékesítés, de annak egy, egy segítő formája, tehát ilyen tájboltok, gazaboltok beviszi, akkor az a boltos jelen magyar jogszabály szerint, amin megfogta kezébe azt a terméket, onnantól kezdve az egy negyedével többbe kerül. És ugye ezek egy kis léptékű előállításban gyártódott, magas beltartalmi értékkel rendelkező termékek, tehát az árkategóriája is magasabb, mint egy nagyon-nagyon nagy multi rendszerben ki tudja, milyen alapanyagokból és adalékokból összeállított termék, <kül> és úgy magasabb, hogy igazából a gazdák legtöbbször a saját munkájukat bele se számolják. És akkor erre jár, rájön még egy egynegyed, egy ezer forintos mézesetében ugye rögtön 1250, és akkor még nem volt rajta, nem volt a boltosnak a, a minimális 5-10%-os nyeressége, nem volt a, a, a munkatársnak a járulék, és nem tudom milyen terhe. Tehát lassan eljutottunk odáig, hogy 2000 forintért kéne árulja ahhoz, hogy maga a boltos is megéljen belőle. Lesz, aki megveszi a magyar fizetőképes kereslet vásárlók közül nem nagyon. Tehát ilyeneken buknak, ezen is tettünk javaslatokat és indokoltuk, és hogy a közétkeztetésre áttérjek, ami egyébként ma egy forró és, és zajló folyamat, mert, mert az áfa miatt ugye elkezdte a, a kormányzat is a fordított áfát, mert kiderült, hogy azért nem a kis kistermelők a nagy gazdasági deficitnek az Okai, hanem hanem itt azért olyan áfa csalások történtek, ami, ami, ami nagyon nagyon nagy dolgokat vet ki a kasszából, tehát erre hozták a amit most ugye az EU vissza hogy ezt így nem, és a legnagyobb élelmiszeripari vállalkozók is lobby tevékenységet folytatnak arra, hogy, és akkor itt jön a lényeg, hogy az alaptermék tekintetében 5%-os áfa legyen. Igen ám, de miért nem azt fogalmaztuk meg, hogy az alaptermékek, mert mi történik akkor, és akkor ezt gondolják, hogy én nem vagyok közgazdás, nem vagyok se jogász, csak néha józan paraszt észre próbálok gondolkodni. Tehát Gondolják végig, hogyha az alaptermékek 5%-os áfák, de onnantól kezdve, hogy földolgozom már nem 5%-os, akkor mi lesz megint a magyar hozzáadott értékkel és a feldolgozással? Mi lesz akkor a közétkeztetéssel, ahol így beveszek alapterméket, és már készételként készítel kell, kell át... Tehát olyan csapdák vannak a rendszerban onnantól kezdve, hogy csak alaptermékekről beszélünk, hogy euh, én nem tudom, hogy nem gondolják végig, vagy nem, nem tudom. No,... Euh, legfrissebb együttműködés-civil partnerség, ez a 21... ó, ez egy kicsit elcsúszott, úgy látom. Ez a ö, 21 civil szervezet által is támog... Op! Ki akartam jelölni azt a képet, Nem. hogy jó ja. Akkor töröljük meg ki. Jó, tehát a halászati törvény, ez mozzalik... Ö, és ebben például az a lényeg, hogy mi most azt próbáljuk elérni, hogy, és, és tényleg megint találkozik a jogalkotó a Vidégfejesztési Minisztériumnak a céljaival, hogy a kisléptékű helyi emberek élelmiszeri fog fog beszélni, amennyiben falusi vendég, azt a szolgáltatást is csinálnak, tehát bejegyzett tevékenységük, úgy akár a Tiszából, a Balatomból jogszerűen, tehát halászati engedéllyel, mindenféle igazolással kifogott hal, mint horgásznak, de falusi vendég, az, az legalább a falusi vendég azt a szolgáltatást terén felkínálásra kerülhessen. Tehát, és ez most jelenleg még nem volt benne, de már én megkaptam a választ a vidékfejlesztési minisztériumtól, hogy igen, ez cél, és be fog kerülni, tehát... Ez is azt gondolom, hogy előbb-utóbb uh, eredményre fog vezetni, és akkor még visszamennék az előző diához. Ja, ez az, jó, csak itt örölthet. Uh, 60 csatlakozó szervezet uh, tehát tudtunk felmutatni az önfoglalkoztatók tízpontjának a megfogalmazásában. Ezt már mindenféle. Van, köszönöm. Uh, mindenféle minisztériumnak és a miniszterelnöknek is megküldtük, amikor ez a kisadózói jogszabálytervezetek jöttek ki. Ez azért fontos, mert az önfoglalkoztató, tehát itt az alkalmazotti vállalkozói jogviszonyról hoztak kedvező döntéseket, ugyanakkor a, a, az önfoglalkoztató kistermelő, kézműves, vagy falusi vendég azt a szolgáltató, mint olyan nem voltak a képben. És ugyanúgy munkahelynek kellene ugye tekinteni az önfoglalkoztatókat, mint az alkalmazottakat. Sőt, én egy picit így még előtérbe is helyezem, mert a saját területén belül gondozva a saját területét is végzi a tevékenységét, és nem egy olyan esetlegesen robot és háromúszakos és családot fölörlő munkában ami, ami, ami a másiknál sokszor megjelenik. No, tehát ezt is eljutattuk a döntéshozoknak, és ez azóta is szintén egy forró téma, és itt látok azért képviselőket, szociális szövetkezeti jeles képviselőket, mert, hogy, mert tehát kitértünk a szociális szövetkezeti törvénynek a módosítására is, ami akkor zajlott, ugyanis megint kicsit valami elkapott, tehát ö, szép, igen, szépek a célok, a szociális szövetkezet, meg így, meg úgy, meg szövetkezzen a gazda, de miért nem szövetkezik a gazda? Vannak nekünk pénzügyi, számíteli, jogi szabályaink, és vannak munka-jogi szabályaink, és a szövetkezeti forma is, akár szociális, akár nem, egy szövetkezeti törvényen belül ugyan most már módosításokkal ö, ö, lép életbe, és azóta egyébként már nagyon sok mindenben. Ö, utal arra az irányra, amit mi itt fölvetettünk, <kül> mert fölvetettük ott, hogy az az őstermelők is termeli, aki önfoglalkoztató. És mondjuk a munkanélküliségi világból, most, mert hogy a szociális szövetkezetben, vagy a közmunkaprogramban megtanulta, amit meg kellett tanulni, és ez a cél, hogy aztán tovább lépjen a világába. onnantól kezdve, hogy tovább, tovább lépne egy lépést a világába. <kül> onnantól kezdve <kül> neki az első évben, Östermelőként, kistermelőként havi 40 ezer forintnyi a, a, egészségügyi szociális járulék, tehát ez a minimál bérhez tartozó járulék fizetési kötelezettsége van. Csak egy év után a, van az, hogy a bevétel arányos járulék fizetési kötelezettsége van. Na most, aki munkanélküli, azt gondolják el hogy havi 40 ezer forintot fizessen ki. És akkor még mondhatnám a többi példát is, de. Mindegy. Tehát ezt is leírtuk. A helyi termelő, piac, jó higény gyakorlata, ez talán a legújabb. Igen, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tanulmány támogatásával sikerült szakemberek bevonásával megcsinálni. Úgy, mint a magánlakóházi szintű előállításnál, ez egy következő eredmény. Már akkor 2009-ben Borival megfogalmaztuk a kisterményrendeletben, hol ott tudtuk, hogy ezt más szabályozza, hogy kell egy ilyen fogalom, hogy helyi Termelői piac, mert akkor lehet könnyített feltételekkel, és nem vásárcsarnoki feltételekkel ilyen piacokat létrehozni. Ugyanis eddig, 2011 előtt az volt, hogy aki a mező közepén, a kis vidéki városban piacot szeretett volna létrehozni, annak vásárcsarnoki higiénéi főkövetelményeket írtak volna elő a jogszabályok. Na most erre először, ugye a kereskedelmi törvényben létre kellett hozni egy fogalmat, ami úgy sikerült, ahogy, de dolgozik rajta a Vidékfejlesztési Minisztérium, hogy ez jobb legyen, mert a visszajelzések itt is azért történtek. és Viszont a higiéni jogszabály, amit már a VM alkotott, és nem az NGM, az viszont nagyon jó. Az tényleg az, ami, ami, ami az európai rendeletben is minden lehetőséget, könnyítést kihasználó könnyítést, Tehát mondjuk egy példát, ott volt a két, csak most letöröltük, most már nem kell kővécét, vízöblítéssel építeni a mező közepén. Higiénikus módon, de meg lehet más ö, ö, ö, ö, módon is oldani a, az ezirányú ö, fejlesztéseket. No, az élőtisztapont holnapon a projekten belül van egy, Jogsegélygomb, amely jogsegélygombon több almenű is található, hatósági állásfoglalások, esettanulmányok vagy jogi útmutatók, talán ez a három a legfontosabb, és ezekben a menüpontokban töltöttünk föl hónapról hónapra olyan hatósági állásfoglalásokat vagy jogi útmutatókat, ami mind a kistermelő érdeképviseletnek a, a tevékenységét segíti. Így ezeket az elők kivetített higiéniai útmutatókat is ott megtalálhatják. Ezekben egyébként minden benne van, permetezési napló mintától kezdve, címke mintáig, tehát még dokumentum minták is vannak, hogy mit, hogyan kell csinálni. Van az útmutatók között a rendezvényekre való kitelepüléshez külön rendezvényszervezői szemszögből, hogy mit kell neki csinálni, hogy ott leessenek a helyi termékek, és külön kistermelői szempontból, hogy mit kell a kistermelőnek csinálni, hogy ő, ö, ö, mindenféle ö, büntetés nélkül ott lehessen a rendezvényeken. És természetesen a projekt része, hogy előadásokat tartottunk, és tartunk országszerte, mert, mert hál' Istennek hívnak. Tehát nagy az igény arra a terepen, hogy, hogy olyan ismereteket halljanak, akár a címkézésről, akár, ami gyakorlati, gyakorlati és, és olyanoktól jön, aki segítő szándékkal jön ö, ismereteket átadni. A hatósági állásfoglalásokat, mint eredményeket, párat ö, felsoroltam, ugye több szervezet, vagy intézményhez, vagy minisztériumhoz is benyújtottunk, a közbeszerzési hatósághoz is, tehát ebben is van olyan szakanyag, ami magából a közbeszerzési törvényből nem olvasható ki, tehát rá kellett kérdezni, hogy igen, a közbeszerzési törvény, ami azért zömében az építőipar és a többi ö, ö, irányú olvasata van, ha a közétkeztetés olvasatából olvasom a közbeszerzési törvényt, akkor ö, a közbeszerzési hatóságtól kértünk álláson, hogy akkor azt hogy kell értelmezni, és ezek benne vannak, ö, ez nem egy képes anyag, de, de nagyon hasznos annak, aki ennekkel foglalkozik. A zöld teljes oldalas részek, azok a, azok a magyarázatok, míg, mindjárt egy őt, ami ilyen kiskockás és nem teljes oldalas zöld, azok pedig ilyen súgók, amik ilyen, ilyen állásfoglalásokon és, és logikai továbbgondolásokon alapulnak. A nyövedéki termelői értékesítésről a naphoz kértünk állásfoglalást, a vidékfejlesztési nézőre rendszeresen kérünk és kapunk válaszokat, a nemzetőseminiszériumhoz is küldtünk. És például ilyen a tájtermékpolcok, de hogyan? Itt már ugye rögtön bejön a kistermelői jogrendszer, rajta vannak a válaszok. Ma Magyarországon nem olyan könnyű dolog sót mondhat egy kicsit rázós is a kistermelőknek a a tájtermék polcokba beszállítani terméket, maga beszállíthat csak azért, az nem életszerű, hogy minden kis termelő három legvára szaladgáljon a gazda boltba. Tehát azért vannak már civil szervezetek, meg líderközpontok, meg programok, meg minden, hogy, hogy összefogják egy kicsit a termelőket, és akár maguk megszervezik ezt, ezt a plusz munkát, de ezt már jelen pillanatban a jogszabály nem engedi pedig nem kereskedelmi szereplőről van szó, hanem egy non-profit civil segítő közhasznó szereplőről, de hát ebben az irányban is dolgozunk. Itt a rövid ellátási lánc, mint olyan a 2014-2020-as tervezési időszakban, hogyha a magyar jogszabályokat is hozzáalakítjuk, akkor nagyon sok lehetőséget fog rejteni. És foglalás lett kérve a közékeztetés témában is a főzőkön. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok kérdést kaptam mindenhonnan. Olyan kis főzőkonyhák hívtak föl, akik ugye helyi termékeket szerettek volna, akár közmunkából, akár ismerve a gazdákat, bevinni a főzőkonyhákra, és egy páran belefutottak abba, hogy azt mondta nekik a hatóság, hogy jó, be lehet vinni, meg lehet főzni, de mondjuk, ugye dömping időszakról beszélünk, nyáról, amikor, ha iskoláról, óvodáról beszélünk, akkor kevésbé jellemző, a kórház, a szociális intézmény ez jobban, de az iskola az kevésbé. Tehát savanyítani, befőzni, nekvárt eltenni, már sokaknak nem engedte, hogy tegye a főzőkonyha, a közétkeztető. Ön, ezek többnyire önkormányzati, tehát nem kiszerződött cégek, és erről is kértünk hatósági állásfoglalást, hogy van-e ilyen tiltás, hogy nem lehet. Aztán kiderült, hogy így, mint konkrét tiltás nincs, csak ahhoz, és akkor itt majd el kell menni a telepre megvizsgálni, úgy, mint a magánlakóházi szintűnél is, hogy hogyan lehet higiénikusan megcsinálni a gyerekek számára, hogy a földes áru ne szennyezze. Te, mert hogy ezekben a kisebb iskoláknak, a kisebb konyháiban, hogy ö, nincsenek külön raktár, fekete-fehér mosogató, mit tudom én. Tehát ilyen infrastruktúrális okok miatt mondhatja azt, hogy nem, de akkor oda kell menni és kitalálni, hogy hogyan igen, hogyan lesz az higiénikus. Tehát nem úgy alapból tiltani. No, Leg, legfrissebb, párnapos a pénztárgép használatról, hát olvassák el. Jogi útmutatók, kistermelő hol értékesített táblázatos formában, falusi vendégasztalszolgáltatás összehasonlítással, rendezvény, hatósági díjváltozások, tehát nagyon sok útmutató van fönn. Most legutóbb föltettük a élelmiszerlánc.kormány.hu oldaláról is letölthető 2013-as legfrissebb általuk készített kistermelői útmutatót is, tehát, tehát amit tudunk becsatornázunk. És akkor itt van a kiadvány, ami a védegylet honlapján letölthető. Ennek a lényege az volt, és lőjé, hogyha már sok időben. 5. Jó, annyi elég. Ennek a lényeg az volt, hogy ugye úgy, mint a főzőkonyák terepről küldték az SOS felkiáltójelüket, úgy a nagy konyháktól is kaptunk leveleket, e-maileket, hogy, hogy a nagyvárosok, tízezer fő fölötti városok, ahol a legnagyobb felvevő piaca lenne ezeknek a helyi, vidéki, kisebb vidéki termékeknek, azok már a, a, a beszerzési értékhatárnál e, túlhaladták az 50 milliós uniós értékhatárt, ezért, amit a kormány hozott 2010-ben azt hiszem, e, a közbeszerzési törvény könnyítésben, hogy nem kell közbeszereztetni az ilyen típusú e, termékeket, amit ott föl van írva, főzési alapanyag friss feldolgozott zöldség gyümölcs, a többi, de termék, e, azzal ők már nem élhetnek. Tehát ő nekük már azt a friss zöldséggyűlőncset is közbeszereztetni kell, mert csak a nemzeti értékhatárig élhet minden tagállam azzal a uh, kitétellel, hogy, hogy ilyen könnyítéseket hoz. Onnantól kezdve, hogy megugrott az uniós értékhatár, nem hozhat. De most erre kellett nekünk olyan kis útmutatót adni uh, az ilyen szándékú, jó szándékú, uh, önkormányzati vagy, vagy közétkeztetési képviselők kezébe, ami ezekre próbál logikai megoldást adni, illetve egyéb súgokat, hogy a közbeszerzési kiírásnál is már maga a kiíró például a tárgyában, ha megjelenteti azt a fókusz, hogy környezeti szempontból fenntarthatóság, stb. Stb. stb. stb. Tehát ebben nagyon jól le vannak írva, akkor, akkor, akkor ebben az irányban végül is el tudja érni, hogy zömében a helyi termékek bekerülhessenek, de az árról még nem beszéltem. Azért ez egy másik tészta. No. És akkor a jövő, ez már csak két perc. A Szövetség, az Élő Tisztáért Egyesület 2012-ben benyújtott és megnyert, most van aláírás alatt, tehát még nem kezdődött, májustól kezdődik meglátásunk szerint a program több mint egy évig tart. Ez a fenntartató helyi gazdasági kezdeményezések érdeképviseletének megteremtése és piaci életképességük javítása című projekt, amiben ö, több civil partnernek most már ezt az informális érdeképviseleti hálót formálissá fogjuk tenni, tehát bejegyzett jogi formája van, országos érdeképviseleti szervet szeretnénk létrehozni ebből és jogsegélyt ellátni, illetve jogászokat is kicsit képezni, én, mint nem jogász, abban a, a, a, abba az irányba, hogy hogyan kell úgy ügyvédül gondolkodni, hogy én a kistermelők ügyvédje vagyok. Tehát minden abetüt és, és vagy szócskát megtaláljak, ami a kistermelő érdekeit képviseli. Tehát ebbe az irányba fogunk egy kicsit képezni. És, és nemzetközi kapcsolatokat, civil partnerségeket, jó gyakorlatokat és nemzetközi hatósági állásfoglalásokat, bát. itt már az EU-tól közvetlenül fogunk bizonyos témákban hatósági állásfoglalásokat is kérni ebbe. ezen célok érdekében. A Magyar Biokultúra Szövetség pedig benyújtott, még most ugye tartami elbíráláson van túl, egy norvég civil támogatási alapot, a biomozgalom a kiskertekben és a menzákon címmel. A kiskerti mozgalomra nem megyek be, annyit szeretnék csak fölhívni egy felhívás keringőről, hogy a biokultura.org honlapon jelenleg is olvasható egy kiskerti felhívás, ami a biokontroll Hungária vezetősége támogatásával tud megvalósulni. Rosszik Péter itt van a körünkben. A lényeg az, hogy aki most még áprilisban bejelentkezik ebbe a programba, az nagyon kedvezményes, vagy ha egy más programban is van, akkor akár ingyenes ellenőrzési díjban tud részesülni, mindegy, nézzék meg. A menzákon, itt az arra fog kifutni a dolog, hogy egyrészt egy vírus, ilyen kis YouTube film is fog készülni a beltartalmi összefüggésekről, Beltanú, vizsgálatokat tervezünk belőle a közétkeztetés számára is letenni, és az aktív állampolgári viselkedést szeretnénk ösztönözni ebbe az irányba, hogy ami itt zajlik, hogy a szülők már föllépnek a közétkeztetés terén is például érdekeikért, ezt, ezt amennyiben még a biót is beleveszik, vagy, vagy a, a, az egészséges étkezés, mint olyat, kellő a megalapozatsággal, akkor ezeket tegyék meg, egyre többen tegyék meg, és akkor előbb-utóbb azért fogunk tudni abba az irányba haladni, ami, ami, ami a cél.